Може сказати про те деці, як то їй буде по тому, а може вона хоче мати помиляється і про того більшого людського Петруся Соломка і забула. Соломіка, мов би, підтвердила ці думки, вернулася до хати швидко і, ніби нічого не сталося, взялася долівку підмітати. Смішно самій вже було над своїм зривом, якимось незрозумілим страхом, що не відзвідки з'явився. Глянула на комашку Петруся і згадала іншого Петруся. А де він той Петрусь? Чом про неї не згадав, звістки не подав? Казали хлопці сільські, що разом з другими повстанцями кудись наче на схід подався. А чого на схід? Як туди вже совіти пруться? Інші чутки ходили. Та й Варка, Петрова сестра, потвердила, що наші Степаної хлопці за Бог подалися. Там теж українські, хмщанські села, що ще уціліли, от поляку боронити». «Нє, вона правильно зробила, що Павлика вибрала. Сильного, хазяйського, хазяйновитого, солодкого Павлика. Павлуся, якому тепер належала, і який належав їй, Павлусевій нареченій Соломці?» «Соломинці, – кажете, хо, -хо, хо Весілля справили в неділю, якраз перед тима святими і громницями. Примітка. День трьох святих визначається 12 лютого, а стрітення громниці – 15 лютого. На дворі стояла весняна теплинь. Весільчани декотрі навіть пальт не взяли, не кажучи вже про кожухи. Та й от цаликів – до зозуликів, як прозивали родини молодого і молодої, недалечко. І церква Дмитрівська, куди на вінчання пошле, барвистим гуртом пошле поплеве на краю їхнього кутка млинище притулилося. Все близько, а найближче от Соломійчини руки до Павликової Зовсім близенько, і сидячи за столом, Соломійка відчувала майже весь час свою руку в його. Раз тихенько, шкорубкими пальцями, нейну долоню пошкрябав. Соломійка всміхнулася, бо знала, що той сигнал означає, яке-то бажання-хотіння. По тій жаркій ночі на сінові Більше до себе майбутнього мужа не підпускала, сміялася, що треба жмет і на першу шлюбну ніч зоставити. Бачила ще більше хлопака розпалює, раділа і посміхалася. І цупким віником якийсь див ніщем і тривогу з душі вимітало. Все було. Як і належить розчислення ще дівцької коси подружками, і вчорашнє з дівочим віком прощання перед вступом у жіноче життя, пісні журливі і веселі. А сьогодні весілля, прихід весільної половини од молодого, батьківське благословення. Вінчання. Вона першою нарушник стала, добра прикмета, і поцілунок, як обручками обмінялися, і довга стріча вуст під крики гірко, і під той спів назойливий, а соломка рада, аж в долоні плеще, нахилилася Павлусю поцілуй ще ще. Як уже верталися з церкви, за стіл сіли, та й сталося. Спершу шум почувся на дворі, потім у сініх. Ойкнуло, а за і і заскимлило на серце. А тоді їх двоє й ступили до хати. Петрусь і хлопець. Вона пізнала з сусідського села, часом на вечорниці до них приходив, з Петриком приятелював, разом, кажуть, і в українську партизанку подалися. Добрий вечір, панове весільники. Петрусь незвично голосно. Озвалися гамузом. Хто справді радо й зацікавлено, хто вимучено радо. Дивилися насторожено. За плечима у незваних гостей зброя автомати. Хтось тихенько зойкнув. Вже ходили чутки про два недавні напади на весілля десь там, коло Прип'яті, на Яревищенських хуторах, чи що ближче, під Головним. В одній місці не так прийняли. Козаки Названий гостей поліцаїв, а в другим партизан, правда, Червоний за те помстився, що наречена не його вибрала. Невже й тут буде таке? Кров проллється, читалося у людських очах. Тверезіли й ті, що встигли причаститися. Хоч ми гості й незвані, «Та прийшли, щоб привітати», – сказав Петро. «Свого товариша і його молоду тоже. як-не-як, з малянства зналися. Запрошували і твою семню, чого ж не?» – озвалася Павлова мати. «Кають, приболіли». «Ви здорові, – сказав Петрусь, – а я ненадовго, не бійтеся, Псувати чистя не буду». Тільки поздоровлю, подарок вручу, Ну, здоров'я і щасливе життя черчину Му перехилю, як нальють. Ну, мої день танець з молодою станцюю. З дитячих літ дружили, як як. Петрусь обвітрене лице, наче темніше, Як було у шапці мазепенці, І чорнім коротким пальті Підійшов до столу, де сиділи, мов омертвілі наречені, і дістав щось із-за пазухи. «То була невеличка дерев'яна коробочка», – простягнув Соломійці. «На щастя і велику довгу любов!» «Спаси біг», – прошептала Соломійка. «Розкрий, коли хочеш», – сказав Петро. Сам вирізбив от щирого серця. Вибачайте, що в лісі не вельме з подарками розженеся. Соломійка розкрила коробку, дістала те, що лежало в ній, і не тільки з її грудей, а й з десятка інших зойки вирвались. Це захоплення, це страх. На соломійчиній долоні лежало вирізблене з дерева червоне серце. Чиє? є? Її серце. Його? Дє. Дякую. Не бійся, сказав Петрусь. То не кров, то калина. Соком калиновим зафарбував. Помниш, як ми у трьох у лісі коли гнатового хутра калину збирали. Пам'ятаю, все було наче б дерев'яним у Соломійки. І коли чарки Петрові і товаришеві його, що Мехасом звався, підносила, і коли за стола виходила, щоб той танець на дворі станцювати. Мехас тоді перші слова проказав, як чарку підняв з неїних рук. Хай доля вам тихо сміхається по святах і буднях. Дякую. Не раз на вечорницях Соломійка із Петром, Петрусем танцювала. Він завше вів тихо і обережно, ніби боявся, що вона воду цих синьоких своїх зірниць розхлюпає. Так і цього разу було. Тільки автомат у нього за плечима. вер так і не зняв. Михай з якоюсь дівчиною, здається, Тетянкою Петраковою танцював. Петро сам просив у музик повільного танцю. Він поволі, обережно вів її, мов боявся розбити. За танець обоє жодного слова не промовили. Тремтіла соломійка, і ледь здригалася її рука на стані молодої. Тільки як стихла музика, він «Дякую» і до людей «Вибачайте, що, може, весілля зіпсував, додому забіг, а тут кажуть». Весіллі, то й привітати схотілося низько, низько вклонився соломійці, а потім і Павлові другому своєму тоді до всіх. Бувайте, як совет прийде, не піддавайтеся, ще вернуться наші і слава і воля. І розстав у темряві. Соломійка стояла і боялася одного, щоб не впасти. Отак, посеред свого весілля, бо що тоді буде, відчула біля руки, що ледь-лед дрижала,